Euskalgintza eta Feminismoa aspiratuen aliantzak izen burupean lore agirre jakin aldizkariko zuzendaria eta idurre eskizabel antropologoa eta kazetaria kondarbiko aldizarreko kulturetxean itzaldia eskainiko dute aste arte hontan. Euren uste hizkuntza eta generoa biak dira hortasuna ere tresna eta honen bestez baita jendartea egituratzen duen botere harremanen kokatzeko elementuak ere. Idurre, eskizabel. Nola baita, e, lorea eta bioren proposamena, lendabizi formulatu duzun galdera horretatik e, datorrez. E, Gupizka eta ziginen haulantzen, ainjustu duela ortebete pasatxo arrasaten mainguru batean elkartu geintuztelako eta abi aburuko galdera hori zen, ez? Izan zaitezke feminista euskaltzale izan gabe, jakina, e, erantzuna da, bai, izan zaitezke feminista euskaltzale izan gabe, feminista feminismoak askotarikoak direlako besteak e, beste baina gure feminismoaren ulerkeran edo momentu hartan emangenun erantzunean zen e, bai izan zaitezke baina Angela Davis esate baterako euskaltzalea litzateke feminista eta euskaltzalea litzateke eta zergatik diogu hau eta zergatik erabilti dugu esate baterako Angela Davisen figura ba azpiratze hirukoitzaren ideal lantzen duelako ezta hau da e Aspiratzeak edo botere sareak, ez dira lauak, ez dira planoak, eta ez dira esnorantzko bakarrekoak eta ez dira bakarrak, eh, elkar gurutzatzen eh, dira ez. Eta, eh, hor, bueno, Angela Davis aipatu dugu, Maria Merce Marsal aipatu genezake poeta eh, katalana, ez da baberezita edo ere poema, E, zera ez, garrantzitsu eta politorrekin non aldarrikatzen duen eskerrak ematen dituela, emakume herri zapaldu eta klase zapalduko izatearen airualde izate, izateko haukera mandiolako, hau da bada uztarketa hori ez, edo enjela debisen emakumea raza klasea Edo gure gana etorri eta e, irurogeita marreko ja lehenengo edo larogeikoen hasieran. E, Euskal Herriko mugimendu feministaren baitan, abertzaletasuna eta feminismoa uztartzen duten taldeek jada azpiratze hirukoitza aipatzen dute. Gure ustez e, aspiratza iruko it horori presente egonda Euskal Herriko feminismoaren e, zati baten baitan. baina zire aski e, eta kuriosoki oso harreta gutxi jarri zaio hizkuntzaren aferari. E, gure herri izatea edo nazioa nazio izatea, ez horretan bakarrik, Hau da, ez du sinisten ez loreaketaz nik na, e, nazioetan ba, ez eresenzializatu bezala. Baina gurean badago nola baitezko autu bat, hizkuntza e, izateko e, nazio horren, honi edo, nazio, edo herri izate hori edo kolektibitate izate hori ardazten duen elementu nagoziotako batez. Euskal Gintza eta Feminismoa, aspiratuen aliantzak izen buruko, hitzaldia aste arteontan, ondarbiko aldezarreko kulturetxean, Arratzaldeko zaspiretatik aurrera iraganko da.